Nu jävlar, Joel, är det bara en vecka kvar, ungefär ja, till premiären ungefär, av... Um, det är en fredag, när ni hör det här. Ja, det um, är det. Men idag är det en vecka och en dag kvar. Är det ja. Nästa onsdag, vi sitter här den tisdag och spelar in. Mm. Och... Fan, jag börjar bli hypad. Börjar bli. Ja, Nå ja. någonting... börjar bli. <laughs> nej, men nej, okej. Men jag börjar komma till en nivå då det har svårt att hålla mig lite grann. Mm, ja. jag, jag trodde, alldeles talat, att inte jag skulle bli så här. Jag har sån här stark förväntan på den. Mm. För ja, första trailern, då började det liksom. Ja. Men när de sa att ja, det kommer en ny Star Wars-film, då tänkte jag, ja, men det blir väl kul. Mm. Lite som jag kände för de tre. Nya, som är del 1 till 3. Ja. Men nu börjar jag bli så, fan, kan det inte bli eh, onsdag den 16 snart? Exakt. Ja, jag sitter och funderar här. Jag kommer ju ihåg då, Daniel som vi pluggade svenska med. Mm. Den här första tisen som kom, skickade han ju till mig. Jag såg den typ 10 över 3 på natten. Hade varit ute, hade lite besök hemma. Och jag hörde hur de låg och sov i rummet bredvid. Mm men jag låg bara och såg på den om och om igen. <laughs> oh, för fan. Och sen har det ju liksom där började det ju på allvar, för min del när första mm. tischen kom, alltså inte trailern nu då. För det var ju likadant med den sen igen. Ja. Och sen har de ju släppt lite små nyheter hela tiden. Först var det ju namnen på vissa karaktärer och sen lite bilder och så, ja. Ja, jag är... Ähm, ja, jag, jag, jag har sagt det några gånger nu så nu vet ni att jag är förväntansfull. Och det betyder ju också att det är sista delen nu för vår nedräkning vilket mm. passar ganska bra för att vi ska prata om del 6. Return of the Jedi. Ja. ja. Vad säger man om den? Var väldigt länge min favorit. Mm. Men har när man sett på den med mer vuxna ögon och kanske lite mer kunskaper i hur film görs, kan man säga så. Ja, hur film görs. Äh, ja, ändrat uppfattning säga. lite om den. Uh, och tycker nog att av originaltrilogin så är det den som uh, jag tycker är uh, minst bra, kan vi väl säga. Minst asbra till och med. Uh, minst asbra, ja. <laughs> jag tycker att alla tre har jag ju på EMDB satt tior på. Mm. för Det är, är ju så mycket känsla i dem där, så det går inte att sätta något annat helt enkelt. Nej, och även om man inte gillar de filmerna Så mm. tror jag att man fattar Vad stora de är Dels för hur det är gjort mm. Om man nu inte tycker att Allting måste vara datoranimerat Jag vet inte Men just att man har använt sig av Det vet jag pratade redan om När vi pratade om fjärda Att det är riktiga kulisser Och att det är riktiga miljöer Och inte så mycket green screen grejer mm. Och det är ett stort plus i min bok För det ger en autentisk känsla Mm Uh, kul att du säger green screen för jag tycker ju till exempel i Return of the Jedi mm. är den faktiskt den enda av originaltrilogin som just i dagsläget numera faktiskt ser lite gammal och lite svag ut i vissa effekter ibland och, och det, det tycker jag uh, jag har med tiden börjat se sig men att det ser lite konstigt ut ibland Mm. Ett exempel som man gärna får kolla på om ni vill. Det är när Luke Skywalker och Han Solo. De står och pratar med varandra på någon form av svävarfarkost. Mm. Och de åker förbi sanddyner, så här. Mm. På planeten Tatooine. Och om man tittar noga på bakgrunden. så syns det väldigt tydligt att de har använt en blue screen slash greenscreen vid de tillfällena. Okay. Och det är likadant med den här. Speedbike-scenen i skogen som också ibland ser lite konstigt klippt ut. Ja, det ser jävligt inklippt ut. Mm. Man att det säga... har varken episod 4 eller episod 5 har de grejerna. Det är trickfilmat, kan man säga. Ja, precis. Tror jag den, man kallade det då i alla fall. Ja, men som sagt jag tycker att den har några scener som, är lite, som ser lite sämre ut idag de som inte har åldrat så bra. Så säger man. Mm. Och det tycker inte jag de två tidigare filmerna har. Nej, fan, jag, är det någon stop motion i de tidigare filmerna? eller någon av dem? Um, oh, Nu blev jag osäker. Jag vet inte, men jag vet ju att det förekommer i Return of the Jedi till exempel. Ja, för och det, det är en scen till den med Rancorn. Det mm. uh, är ju stop motion och är helt fantastiskt gjord. För det, det är ju också lite när man kollar på... När man var liten så kanske man inte reflekterar över det. Jag gjorde inte det i alla fall. Och nu när jag tänker tillbaka på Star Wars-filmerna det var inte så fasligt länge sedan jag tittade på dem. Och jag kan inte minnas att det var någon stop motion som jag reagerade på så det måste ju också vara bra. Mm, absolut. Men återigen, när Luke slåss med rankorn, eller ja, hamnar den nere mm. så ser man återigen att särskilt när de filmar Rancor bakifrån och man ser Luke Skywalker så ser det lite hackigt ut. Mm. Så ta en titt på det. Ja, det ska jag göra. Jag, jag tänker att jag borde titta på alla från 1 till sexan innan jag ser sjuan. Men jag tror inte jag kommer göra det. Nej, okej. Okay. Jag vet inte varför, men antagligen så kommer jag väl hitta någonting annat jag vill pyssla med. Ja, jag förstår. Nej, jag, jag tycker också att eh, sexan är en svagare om man ska säga, eller minst mm. asbra som vi bestämde att det var. Ja. Eh, och sen kommer väl eh, fyran på andra plats och så tycker jag att eh, The Empire Strikes Back är den som är lite bättre av de tre. Mm. För den är lite mörkare ja, det och är den, det är, är ju mer tilltalande för då blir det inte det här gamla traditionsenliga hjälteeposet där de goda vinner över de onda utan att det är... man får den här känslan av att det är inte bara att det är godhet och ondhet som kämpar detta gäller även sexan utan det är två sidor helt enkelt med olika filosofier som kämpar och så råkar den som är bäst vinna ja, just det um sen överlag sjätte filmen där då så kan väl vill jag ha sagt också innan vi lämnar den mm. att eh, jag tycker att den första halvan av filmen eh, inledningen med Jabba the Hutt, mm. håller samma klass som de tidigare riktigt vass inledning ja det tycker och sen jag. har vi det här när Luke är hos Yoda och sen träffar Obi-Wan där känns de här scenerna väldigt, väldigt snabba det går väldigt snabbt där Mm. De bromsar inte ner tempot där Som jag tror hade behövts Och ja. sen är det ju i akt 3 då eh, Bra igen Men jag har också en fråga till dig mm. eh, Spoilervarning Om du inte sett eh, Här får ju också då Luke eh, Reda på att han har en eh, Släkting mm. eh, Ett syskon ja, just det. Som han eh, ganska snabbt Kommer på vem det är När han pratar med Obi-Wan Och då är det ju så här att det bekommer hon ju inte alls att han har kysst sin syster. Nej. Men jag tror i min lilla fantasi så finns det en bortklippt scen där Luke sitter i sin X-wing och är på väg tillbaka till rebellernas samlingspunkt. Så sitter han ser helt tyst och så helt plötsligt så blir det <här> Han och så, ja, så valde de att inte ta med den. <laughs> Visst hade det varit lite roligt för det fanns här behind the scenes extra material Men, men då kysser varann, eh, i no vilken av de tidigare filmerna är Den femte, där. Ja. en liten kyss mitt på munnen sådär. Men jag tänker att det kan ju vara en vänskaplig eller ja, någonting som syskon delar på något sätt Ja, nu har inte jag syskon så jag vet inte Nej, och jag kysser inte mina syskon på munnen heller Men jag tänker, eh, det finns ju kulturella skillnader liksom Ja, just det. Där vuxna personer som är polare går hand i hand eller pussar varandra på kinden och såna här grejer. Jag vet inte. Ja. Mm, nej. Det, är ju, det känns ju inte som att det är någon åtrå bakom den. Jag får inte den vibben jag ser scenen heller. Kanske för att jag vet att de är syskon. Ja. Men han fattar ju det ganska tidigt. Och jag tänker också, han kanske har funderat på det eller att det är någonting som han har tänkt på och när tror du i så fall är att han förstår att det finns en koppling mellan de två eller att de... Mm, ja, att det finns en speciell koppling, det är ju han, de, han använder ju telepati en gång mm. och frågar och ber då hjälp av henne. Mm. Mm. Ja, det är väl det då i så fall. Jag tänkte säga exakt samma sak. Mm. Och det är väl i slutet på del 5 kan man säga Just när han har blivit av med armen och förlorat striden mot Darth Vader. Mm. Och i sexan så återupptar de, för de återupptar striden och innan det så ska han träna för att bli en typ eh, riktig fullvärdig Jedi-krigare. Och jag, jag tänker också att det går ganska snabbt där, hela hans träning och allting. Det känns som att han är bara där och tränar och sen så... Det är, ju inte, det är ju inte som Rocky-filmerna Eller Karate Kid mm. Det är ju, finns ju en väldigt vild diskussion I hur länge han är där mm. Enligt många då, Så har de räknat på till exempel Hur lång tid det skulle ta för årtusendet Falken att ta sig Till Cloud City då. Och att eh, Vissa teorier säger att han är nog hos Joe i några veckor mm. Ungefär Och jag har hört olika varianter Så det blir ju väldigt svårt att få reda på men att det är nog meningen att det ska gå lite tid där. Ja, för det känns väldigt snabbt, precis som du säger. Och det är ju inte så långt efter som det blir en slutstrid om de drar till den här planeten då med Ewoks som är med. Mm. Med de här små björnarna. Där de ska ta över en bas eller vad det är. Ja. Och sen så ska han åka ska till... Spränga sköldgeneratorn. Så är det. Och sen ska han ta sig till dödsskärnan som håller på att bygga om. Och besegra Darth Vader Och det jag tänker Darth Vader han har varit Jedi I typ hela sitt liv mm. Och sen blev han eh, Näst högsta hundset Av alla Sif Och Då känns det också som att Det borde bli en jävligt ojämn fight mm. Och jag tänker Det kanske det är också Ja Uh, men uh, jag tror ju också att uh, Darth Vader vid den här perioden är ju också ganska sliten, tror jag. Mm. Alltså har ju varit med om mycket mm. och har uh, haft många strider då mellan filmerna och hit och dit och uh, har den här robot med uh, robotben och armar och respiratorn mm. uh, blir ju begränsad i sitt uh, rörelse. Mm. Och jag tror också att uh, det är väl det som inte lyser igenom tillräckligt bra kanske, men att han eh... För han framstår ju som övermäktig och kan bara döda folk hur som mm. helst. Ja, men sen tror jag också att han eh... är ganska i dålig form som jag sa Kan det också vara så att eh, han eh, blir lite hemmad av att, som eh, han säger, för det känns också som att Luke inser att han egentligen inte kan spöa honom i en riktig strid, mm. kanske och hela tiden försöker övertala honom om att han är god egentligen. Men mm, han spelar ju på det. Och är det då det då som gör att han inte riktigt kan gå fullt ut? Ja, jag vet inte samtidigt så ser man att han besegrar ju honom faktiskt på aggression också. Mm. Ja. När han samtidigt har sått ett frö i Darth Wader också tror jag att han har gjort bort sig. Ja. Ja, någonting sånt. Så om jag för det, nu får jag nästan lite dåligt samvete över att jag klagar på någonting. Det är inte alls meningen att klaga, all, inget klagomål alls. Kanske snarare ett önskemål att jag hade gärna sett en mer, lite mer slutstrid mellan dem. Ja, nej, så har jag nog aldrig tänkt, tror jag inte faktiskt. Nej. <laughs> jag tycker att den är bra, den har intressant dialog och... Ja, jag tycker att den är bra faktiskt Den är bra så den, den är Den är, är koreograferad också Och sen kommer kejsaren in mitt i allting och är typ överlägsen allt Ja Och sen det så visst. bara kastar han ner honom <laughs> Det är lite antiklimax tycker jag Men det är också bra, en bra vändning Egentligen Ja, jag tycker att det slutet är, är ju lite väntat egentligen Men jag tycker att de får till det jäkligt snyggt tycker jag Ja, absolut, absolut och Sen visar det till då när han eldar upp den här rustningen, för han dör ju. Och mm. sen ser man då att han blir ju sånt spökel, om man ska säga, och är Jedi, så han måste ju ha gått över och blivit god jävligt snabbt. Mm. Det har han nog gjort. Vilket är, är kul. Det är numera då Hayden Kristiansen inklippt också i den senaste versionen. Ja, jag kollade på, för, ja, det tror det var de senaste gångerna jag kollade. Och så var det han jag tänkte, men vänta lite nu. Så här har det inte varit tidigare. Nej. Det var ju någon gång där 2008 tror jag Så att de var inne och petade lite i de där filmerna En gång till då Och sen var det lite mer senare också När alla firade för att det hade blivit Typ fredig mm. Men det var ju många av dem med sen tidigare också Ja De har bara lagt till lite mer ja Fan jag har dåligt minne märker jag nu <laughs> Här ska man agera någon form av expert i en podcast och så glömmer man allting. Men däremot är ju Jar Jar nu numera med i Return of the Jedi då. Och ja, just skriker. det. Och det hör man ju att det ska ju vara han. Mm. Den mest hatade karaktären är med i några originalfilmerna numera. Och han som ändå, Pröstar. det finns en teori kring att det är han som har ligger bakom allt skit. Ja, men det där orkar jag inte med. Nej, inte jag heller. Jag tycker att <laughs> det är en kul teori men jag tror inte ett skit på det. Nej. Och det kan väl knyta ihop säcken för vår Star Wars-nedräkning så långt filmerna går, eller har du någonting mer att tillägga? Uh, inte med filmerna, men jag har en annan uh, fråga som jag vill höra med dig här. Mm. Star Wars är relaterat. Uh, på PlayStation Network uh, så finns det nu mera ett spel uh, Super Star Wars släpptes för ett par veckor sedan. Och det var uh, när det begav sig ett spel som släpptes på Super Nintendo. Mm. Hur ser man egentligen på att det nu faktiskt går att spela ett Nintendo-spel på en Playstation-konsol? <laughs> det, det är alltid lite en ambivalent känsla. Ja. Men det är ingenting nytt med tanke på att hela Segas liksom klassiska vad ska man säga, deras klassiska repertoar eller samling mm. spel finns ju också till typ alla konsoler. Mm. Man kan ju för fan spela Sonic på Nintendo idag Någonting som... Mm. Men då var, tänker jag på att eh, Sega inte gör konsoler längre Som nej. en skillnad då, kanske Men eh, sen så eh, var ju inte LucasArts bunna till Nintendo på det sättet heller nej För typ Super Star Wars så där, var Skulle ju ha kommit till Sega Mega Drive också Fast... Eh, ja, jag kanske har fel eh, Eller om det var Indiana Jones Skitsamma men de hade ju lika gärna kunnat släppa det till Sega också Ja, okej okay. Hade det varit en, ett Nintendo-utvecklat spel Då hade det varit en sak Att de hade köpt loss någon form av rättighet av Arts. Men det är ju Arts som har släppt De och JVC kanske Ja, det är möjligt Ja. Det låter bekant Så det hade ju lika gärna kunnat ha släppt till Jag vet inte Xbox eller vad som helst mm. Så sett men jag visst känns det lite konstigt eftersom det känns som att det är mer ett eh, virtual console-spel än en PS4-titel. Mm, verkligen. Och det är bara det spelet, det är inte så att den har HD, jux eller... Nej, nej. Det, är, mm, det emuleras helt säkert på något sätt. Ja. Eh, för jag vet att jag har köpt både Sonic 1 och 2 till PS3. Mm. Eh, eller om jag fick det gratis med PlayStation Plus. Plus att det finns ju nära samlingen med Mega Drive spel som släpptes till PS3 och Xbox 360. Det tror det i PS2 också. Ja. Så det är ju inget jättenytt men ändå också tycker jag det känns lite konstigt. Ja. Vad tycker du? Jo, det var ungefär så jag kände också att det kändes lite speciellt. Mm. Så det var den frågan jag hade så vi kanske ska gå på dagens ämne istället. Ja. Vi satt ju och diskuterade lite på bussen till jobbet, och kom fram till att det kan vara kul att prata om familjefilm mm. någon gång. Ja, och så har vi pratat om lite vad som är en familjefilm också. Mm. Och det var väl inte svårare än så att det är en film som passar hela familjen, stora som små. Mm. Att alla ska finna någon form av nöje av den, helt enkelt. Ja. Sen kan det vara komedier eller äventyrsfilmer. Men ja Alla ska ha någonting att till exempel skratta åt Eller förstå Ja, jag tänker också att det är där någonstans Man kan klassificera För blir det ju barnfilm liksom, Eller äventyrsfilm mm. som passar barn Men att en familjefilm Gör att humor är väl Ett bra sätt att Klassificera det på Att barn kanske skrattar mer åt ganska uppenbara Skämt som slapstick eller prutthumor Eller det kan vara säg, kanske Några karaktärer säger någonting antyder på något eh, ganska rumsrent sexskämt som vuxna garvar åt som barn kanske inte förstår för mm. att det är på en annan retorisk nivå. Ja. Typ så. Mm. Och eh, ska vi börja då med en film som, eh, som vi båda har sett? Ja. Som eh, jag kommer ihåg att jag såg den när jag var liten mm. och gillade den. Och jag såg den i förra veckan igen. Mm. Första gången på ganska länge. Mm. Eh, det är en film med Robbie Williams. Ja. Peter Pan-filmen som heter Hook Ja, ja. Och den var sjukt länge sedan jag såg Så jag tänker att Jag fick vara expert förra veckan Med Megaman så får du agera Expert mm. Idag Ja, och de flesta kanske känner till Grunden, vad Peter Pan handlar om mm. Den här pojken Som försvinner som barn Och till slut följer med älvorna eller en elva till landet ingenstans eller aldrig landet som det tydligen hette i den översättningen jag såg nu uh, ja, Neverland i alla fall mm. uh, och uh, där åldras han inte, utan han får vara barn för all framtid mm. så det här snackar vi ett pojken som aldrig vill bli vuxen ungefär så, det är ju storyn i klassiska Peter Pan i böckerna som finns Ja, så träffar han ju den här, som finns. Ja, han träffar väl den här flickan Wendy också. Ja, för han åker flyger alltså då till vår värld för att lyssna på sagor som han berättar. Mm. Och en kväll när hans skugga har försvunnit, så eh, tar han med sig Wendy och hennes bröder. Så var det. Och ja. delar de med om massa olika äventyr sedan i aldrig landet. Och de har väl någon typ av förhållande också. Men att det blir lite. Mm. Jag tror att det är i alla fall i böckerna beskrivs som att hon, det finns ju massor med sådana här lost boys, som det heter för försvunna pojkar eller vildingar, eller vad de nu kallas mm. och hon följer väl med för att vara deras mamma Ja, just det tror jag att tanken är att det ska vara, men sen så får de väl känslor då för Peter Pan Så är det Och till slut så får de gå hem istället för att de saknar sin mamma Mm, så. det är inte så konstigt mm. Och jag, nu har inte jag läst böckerna så men det är väl också så att han fortsätter väl att träffa henne fast det blir ingenting mer. Nej, han är ju tillbaka, enligt den här filmen i alla fall då så är han ju tillbaka flera gånger om. Mm. Och det är här det intressanta sen kommer också. Det som filmen bygger på är ju att vad skulle egentligen hända ifall Peter Pan faktiskt blev vuxen? Ja. Så det är historien i den här filmen. Att han en gång... Han återkommer flera gånger och till slut har Wendy då blivit väldigt, väldigt gammal. Mm. Och då bestämmer han sig för att stanna för att han vill hjälpa till med barnen som hon tar hand om på det här barnhemmet. Så är det? Ja. Och så blir han vuxen. Är det här i Peter Pans kanon att det är en del av själva storyn eller är det någonting nytt? Nej, det här var helt nytt för den här filmen. Mm. Han stannar aldrig på riktigt. Nej, okej. Okay. Jag tror att det enda som antyds jag tror att författaren, som jag har glömt namnet på skrev väl till ett liten scen för pjäsen mm. och även för boken då, som antyder att han har fått med sig Wendy's dotter en gång mm. så att han har varit där flera gånger det är väl det enda som finns okay. och det är väl det som den här filmen delvis bygger vidare på i alla fall att han åkte tillbaka flera gånger tills hon blev väldigt gammal de har tagit sig lite friheter med källmaterialet och gjort ett eget verk av det. Ja, det har man gjort. Det tycker jag är kul faktiskt. Förresten, vet du varför det bara är försvunna pojkar? Nej. Och inga flickor där? Nej. Det beskrivs i boken som att flickor är alldeles, alldeles för smarta för att försvinna från sina föräldrar. <laughs> det tycker jag är lite kul. Det ligger nog fan någonting i det också. Säkerligen. Macho-kultur. Mm. Det är bara killar som trillar ur sin vagga och försvinner. Ungefär så. Ja, ja, så kan det vara. Ja. Kan man spekulera i om man vill om man är insatt i genusfrågor. Det är ju tyvärr inte det den här podden handlar om även om sånt är roligt. Nej, just det. Men, åter till filmen. Ja. Peter Pan är vuxen. Är gift med Wendy's barnbarn. Mm. Och har egna barn. Är en framgångsrik advokat som jobbar alldeles för mycket och skiter i sin familj Tänk att Peter Pan skulle bli en sån Exakt, och det är precis det Så när han åker tillbaka till London och träffar Wendy, hon säger But Peter, you have become a pirate <laughs> Hon hör hur han beter sig med, tänker bara på pengar och den här dealen som hans firma ska få igenom oh. De ska bara olja eller vad fan det nu är Något sånt någon sån där riktigt jävla smutsigt skit att göra. Och fy. Ja, det har jag helt glömt bort. Men jag ja. var nog alldeles för liten för att fatta sådana grejer. Ja, det är sådana detaljer då som kanske är lättare att fatta som vuxen. Mm. Så. Och att man också kanske känner igen sig i det här. att med Det är mest väsentligt kanske idag då, det här karriärtänket. Mm. Absolut. Och där känner man väl, kan man väl relatera då till honom mm. som vuxen. Glömt att påpeka en ganska viktig detalj. Han har ju också glömt bort att han har varit Peter Pan. Ja, han så. förnekar det nästan. Ja, han. Det har ju fallit bort liksom helt borta. Han ser det som sagor. Saken är för ju är den att i den här. Så är det så att Wendy har ju berättat det här för sin granne som är författaren. Så författaren har ju skrivit ner boken som har hänt som filmen bygger på. Jag det är lite meta, eller vad det kallas. Ja, ja visst. Ja. Vad märkligt, men det är också det där. Hur fan glömmer man sin barndom som har varat i flera hundra år? Ja, det är ju, har ju säkert något med den här tidsgrejen att göra, helt enkelt. Att eh, det beskrivs ju som att han är föräldralös och att han helt plötsligt liksom eh, hittas och får komma till det här barnhemmet. Mm. Och så minns han inget från det att han var innan 13 år eller något sånt där, tror jag eller något i den stilen. Okay. Det är det sista minnet han har från den åldern. Då är frågan om det är resultat av förträngning eller? Ja, någon kombination kanske. Eller om han tänker att det har varit drömmar som har varit väldigt verkliga eller? Ja, något sånt. Det är, det, de, man förstår i filmen att de tycker att det är konstigt att han inte kommer ihåg. Mm. Men de nystar inte mer i det där egentligen. Och så kommer han till landet ingenstans, och, och inte ens då är han övertygad. Nej. Det tar väldigt, väldigt lång tid innan han tror på vem han är. Mm. Är det inte lite så här tragiskt också att de har gjort honom vuxen? Jo, det, det är ju fruktansvärt tragiskt. När han träffar <laughs> efter många gånger, men han träffar ju aldrig de här pojkarna igen då. Nej. Eller ja. <laughs> Ja, jo, han träffar ju alla de här igen och eh, där är det ju en väldigt, väldigt fil, fin scen mm. eh, där är en, ingen tror ju på att det är han som är Peter Pan mm. eh, och så till slut så är det ju en liten, liten kille som är framåt ser honom väldigt ty noga i ansiktet och tar på honom och gör olika miner med honom ja, just det. och när eh, han tar tag och tvingar honom att le om man säger så mm. eh, så känner han ju igen honom och alla andra också och den scenen, det är fan inte långt till tårar alltså Det är jättefint På något sätt Den Och kommer jag ihåg nu när du säger ja. det. Ja, men det är kanske är det som gör att det funkar för vuxna Att det är ändå lite hemskt Hur verkligheten kanske kan vara hemskt Ja, exakt För att man blir gammal ja. Det är moralen, det är ja, nej, hemskt för gammal Det är lite så är det Och att man kanske glömmer det som var väldigt, väldigt roligt en gång i tiden Mm Med flit nästan Ja att man måste vara vuxen, man ska inte ha kvar barna man, mm. man ska sluta fianta sig och måste tänka på karriär, jobb, bla bla bla bla och pengar. Och så är det en helt eh, väldigt, väldigt bra musik i den också. John Williams, naturligtvis. Mm. Kan du nämna några mer verk han har varit med och jobbat på? Star Wars? <laughs> <High in>. <laughs> Mycket. <laughs> Så mycket nu att man inte riktigt kommer ihåg. Nog för att jag framstår som att jag är fruktansvärt dum i huvudet. <laughs> men jag tänkte det kanske är någon som undrar. Som kanske inte vet namnet på ja, den som nej, har gjort det här. Men tänk Star Wars och Ja. Och den här då, bland mm. annat. Är väl eh, ganska kända. Ja. Så har jag med det. Det kanske är någon som inte vet. Mm. Ja, var var vi nu? Jo, han börjar träna i alla fall. Mm. För till slut så får han en baseball på huvudet. Och då kommer han ihåg. <laughs> Det var det som krävdes. Ja, men en liten så smäll i huvudet. Vad fan håller du på med? Lite mm. så känns det ju. Jag kommer också ihåg det här med att han har ju tappat fantasin också. Ja. Och den är mycket viktig att ha i det här landet. Till exempel när de sitter och äter på absolut ingenting. Det är en scen som jag kommer ihåg mycket väl. Mm. Och då gäller det att fantisera för man äter det man fantiserar om. Ungefär så. Ja. Och till slut så går det ju bra. Och det är inget dåligt det är jävla smorgåsbord de har dykat upp. <laughs> Nej, det är som julbord, men det är alla möjliga knasiga färger på maten, mm. är det inte det? Jo, det är en massa vanliga kött som man känner igen som man tänker att ja, men det här skulle ju kunna finnas. Mm. Sen är det den här färgglada kletiga, ja jag vet inte fan vad det ska vara, men det ser ju Om du vet här om man tar en skål med glass Mm. Och så snurrar runt glassen så att den typ smälter. Ja, sen blir det som glas ungefär. Ja, Så ser det ut. Och så är det rött och grönt. Det är kvarg med saft, typ. Ja, ja nu har jag inte <här> ätit, jag ätit kvarg, men det är möjligt. Nej. Överskattat. Ja, I alla fall smakmässigt. Eh, ja, jag gillar den scenen, den är mysig. Mm. Hur fantasin blir verklig, det passar ju barn. Mm. Om vi nu ska gå och hoppa mellan vuxna och barn där. Ja. Uh, ja, och sen är det ju naturligtvis, uh, han kommer ju ihåg allt till slut och han kan flyga igen. Han lär sig att tänka en glad tanke och det är det som krävs för att han ska kunna flyga. Fan vad han måste vara dyster. Ja, och då tänker han ju på det lyckligaste och det var ju när han blev pappa. Och då ja. blir det lite sådär också att han minns liksom att han verkligen älskar sina barn. Och då blir han den här blandningen av barn och vuxen och blir en vuxen Peter Pan, det mm. är ju så fantastiskt. Och är det ju då den här sista striden med Captain Crook kvar. Mm, oh nu kommer jag att tänka på en scen, nu får jag säga lite flashback, det var fan alldeles för länge sedan jag såg den här, men jag tyckte det var så jävla otäckt, den här scenen när de håller i en snubbe som kämpar för sitt liv för att ta sig ur det här greppet och skriker i panik när de lägger ner dem i en kista och släpper i en skorpion. Förstår du vilken scen jag pratar om? Nu såg jag den här i förra veckan mm. och minns inte. Vad fan, nu får vi nästan kolla upp det. Ge mig en liten ja. Jo, det är någon som han är sur på, Kapten Krok. Mm. Och sen så tar de hon fast honom och lägger honom i en kista och så lägger de i två skorpioner. Kan. Ja, jag, jag, jag tittar säkert på telefonfans som vanligt så när det hände och missade det. Det är inte förvånad med Helt nej. ärligt, nej, jag minns fasen inte det. Nej, Eftersom vi har en datormaskin och så och grejer fram så har vi faktiskt eh, passat på att kika upp snabbt på YouTube. Mm. Och eh, ja, jag kommer ihåg rätt. Bra. För det kunde jag varit, en annan film. kunde jag varit Indiana Jones eller vad som helst. Men det som... Eh, det som också är kul, för att det är som ett dödsstraff och de lägger i skorpioner men det är svarta, ganska stora skorpioner. Mm. Och ju större skorpionerna är, desto ofarliga är, ofarligare är de. är ja. en liten detalj de glömde. <laughs> men det känns ju trovärdigt om man är barn i alla fall. Ja, ja absolut. Eller inte har skorpioner hemma. Ja. Exakt. Jo, um, vi har ju en uh, liten detalj. Den här jädra filmen blev sågad när den släpptes. Som alltså stort misslyckande från Steven Spielberg. Och den gick väl inte lika bra som man hade hoppats även om den gick väldigt bra. Mm. Men eh, jag tycker ändå att den är väldigt, väldigt bra. Jag tyckte ju väldigt mycket om den som barn. Jag vet mm. att jag såg den Jag gånger. gillar den nu också. Eh, tänker inte säga något betyg, men väldigt bra. Mm. Inte en av Spielbergs bästa ändå, men den tåls att ses ibland. så Det känns ju inte som en film som ska sågas. Nej, men jag vet inte varför det blev så. Den var det i alla fall. De kanske inte gillar att de tar sig sådana friheter med källmaterialet. Nej, kanske. kanske. Sen är det ju väldigt väldigt bra skådespeleri från både Robbie Williams och Dustin Hoffman som gör mm. Captain Croak också. Han är ju jävligt bra på att se ut som en person som är lätt att tycka väldigt mycket om Robbie Williams. Ja. Han har ett väldigt vänligt ansikte. Mm. Eller hade. Ja. Eller vad fan man ska säga. Jo, hade. Det är Lite över ett år sedan han gick bort nu tror jag. Mm. Eller om det var i år, jag kommer inte riktigt ihåg. Ett år sedan ungefär tror jag. Läskigt, jag var inte alls beredd på det. Nej, det var väl ingen. <laughs> så känns det ju. Och så är det väl också. Vad hade han, hade han bipolär störning eller någonting? Jag tror att han var väl deprimerad. Jag tror att han hade börjat få Parkinson. Okay. Och att han blev lite deprimerad och tog i alla fall kombination, i alla fall någon form av drog. Mm. Sen vet jag inte om det kan ju vara droger. Man kan ju få rätt kraftiga tabletter, tror jag, utskrivna i vissa ja. länder. <laughs> Men vi säger depression i alla fall så spekulerar mm. vi inte så mycket om det var någon störning eller inte. Men hur som helst, han mådde inte bra i alla fall. Nej. Så... Blev det som det blev? Ja. Tråkigt tycker jag. Mm. Men sånt är uh, livet. genom uh, Självmord hängning tror jag att det var. Nej, gillar Eller, jag inte. Nej. Uh, så, nej. Det var det. Ja. Ska vi prata mer familjefilm? Uh, det tycker jag. Uh, tycker vi kan bara lite som kortast nämna en Robert Williams himm till. Så Jag tycker... Jag vet att jag tittade på med pappa en gång Vänta lite du, innan vi går vidare ja. Fan, det finns en jättebra kvinnlig skådespelare Som måste nämnas, vad fan Nu är det bara gubbar vi pratar om Julia Robertson Tingeling Ja, precis Passar ju perfekt till den rollen Ja, faktiskt. Var ju vid den här perioden tror jag Nästan i toppen av sin väldigt tidiga karriär Om du fattar det var ja, 90-talet Fick väldigt mycket stora roller vid den här tidpunkten Var tror jag. Pretty Woman och de här Precis och att eh, det var väldigt ett klockrent val, tycker jag. För hon gör den rollen väldigt, väldigt bra. Hon har ett väldigt vänligt ansikte och eh, ser jävligt busig ut. Ja, och det passar perfekt, tycker jag. Mm. Eh, det vet jag också att i eh, Disney-filmen så är ju, eh, Tingeling mer svartsjuk och lite så här... Eh, ja. Hon är stum, typ. Ja, hon pratar ju inte alls. Så. Nej. Men hon är också lite, så här, lite svartsjuk och irriterad. Mm. Ofta arg. Vilket också är en helt annan äh, Tinkerbell i den här. Och den här känns ju väldigt mycket bättre. Ja. Att äh, hon får spela en glad person. Julia Roberts gör det jävligt bra tycker jag. Ja. Så Såvitt jag minns i alla fall. Jag har mm. smygtittat lite. Kan jag väl erkänna också. Men jag, jag har inte sett hela filmen har jag inte gjort. Nej. Och du på talande om det, äh, Hon som spelar Wendy. Mm. Äh, minns jag att jag länge har trott sig här gammal, gammal käring liksom som gör den rollen. Mm. Ser ut att vara nästan hundra år. Men har jag också upptäckt att hon är ju ung när hon gör den här. För hon är ju sen med i Harry Potter-filmerna och ser yngre ut än i den här 90-talsrollen. Så det arbetet med den sminkningen är fan är mig sagolikt starkt och bra gjort. Fan var coolt. Det visste hon är jag inte. En av Harry Potters lärare är det hon spelar. Var är det Mac eller? Hon har ofta en spetsig hatt på sig tror jag. Jaha, då kommer jag inte ihåg ja vi men får kolla upp Ja, jag drar igång DB här nu En sekund bara så ska jag kolla upp mm. Hon är alltså med i Harry Potter Men hon är sminkad varför, varför sminkar man någon till att se gammal ut? Istället för att bara välja en gammal Ja, om hon ändå inte ska vara med mer i filmen mm. Som yngre i en tillbakablick Ja, någonting. det är hon ju nästan okay. Professor Minerva McGonagall Okej, okay, men Magis, då hade jag rätt. Maggie Smith heter Skådisen. Mm var ju är född 34 och huk kom. Vad kan 93 eller någonting? Den kom 91. 91 tar mm. Så hon är inte purung, så sett. Men hon ser inte ut att vara 90 år om man säger så. Nej, nej. Men, men väldigt, väldigt bra sminkning. Mm. Och så tror jag väldigt, väldigt bra skådis också. Så jag kanske hittar en skådis som tyckte var väldigt, väldigt bra. Så är det ju naturligtvis. Ja. Eh, ser trovärdig ut i den rollen. Mm. Ja, alltså jag har inte ens reflekterat Över att det är hon Nej, Nej, för man tror Hon ser ut som tanten i Titanic ja. Typ Cool Ja, Det är riktigt bra gjort Men en till Robin Williams film sa du Ja, som jag tittade på när jag var liten med pappa Och vi båda uppskattade mm. Miss Doubtfire Ja, just det mm. Mrs. Uh, Doubtfire eller? Ja, just det, mrs Ja, Ja, missis mm. uh, Ja, i den här filmen då, återigen uh, Robbie Williams spelar en person uh, som uh, till skillnad från den här Peter Paul då, bryr sig om sina barn väldigt, väldigt mycket mm. Kanske så mycket att han leker med dem att det ställer till problem i vardagen <laughs> Hur hans fru arbetar väldigt, väldigt mycket Mm och får då städa upp efter Robbie Williams-karaktär kan man säga. Att så det blir ju någon sån här skilsmässohistoria där, där han bara får träffa sina barn några dagar i veckan. Mm. Han tjänar dåligt med pengar. Uh, och i den här vevan då, så hans uh, Sung-Tobi-exfru to uh, behöver ju anställa en barnflicka som tar hand om barnen efter skolan innan hon kommer hem. Oh. För hon jobbar ju väldigt mycket så hon hinner liksom inte... Så han passar på att slå två flyger i en smäll ja, och klär ut sig då till den här äldre damen från England mm. Och spelar då den här kvinnan som hjälper till hemma Och en bra maskering gör att hans barn känner inte igen honom Och så blir det cirkus av det hela Och så dras det hem mot slutet sen då, där det först blir total katastrof men sen så är det härligt amerikanskt ordna sig till slut ändå Såklart Mm. Men jag vet När jag kollade på den när jag var yngre att Jag hade väldigt svårt att tro att han kunde Förställa rösten så på riktigt mm. Att de antingen har Pitchat upp så att det låter mm. ljusare När de har redigerat filmen Alternativt Att han är dubbad ja. Nej men jag tror att det är han på något sätt Ja, ja men Och, det måste och måste hans karaktär i filmen Jobbar ju med att dubba Barnprogram också ja. Så liksom det är hans yrke Förstår du? Ja Ja, så därför ska han ju kunna klara av det Sen har de säkert kunnat lägga på någon effekt Det skulle inte mig men... Det skulle inte förvåna mig om Robin Williams För han var ju en man av många talanger Så han kunde säkert förändra sin röst jävligt mycket mm. Det finns ju människor som är grymma på det där nämligen Så han är säkert en av dem mm. ja, ja, herregud, ja Fan Han var väl så litos komik och ansiktspel Allting, det där mm. hade han ju Klockrent Ja vilket också talar för att en som är jävligt clownig och duktig på det där han mår väl skit ofta. Ja, det är så med många bra eh, konstnärer. brukar oftast ha ganska mycket i bagaget eller eh, i många fall också störningar. Typ bipolär störning. Kurt Cobain hade det till exempel. Mm. Om vi ska det ha exempel. Du är du lite bättre på än vad jag är, tror jag. Ja. Namn och sånt, vad de olika betyder. Inte så bra koll. Ja, bipolär, alltså man blir manisk Och sen så smäller det Och så blir man superdeprimerad Så kan man väl kort och Hyfsat bra förklara mm. Och det, jag tror att det räcker så här också Ja, det <laughs> tror jag också Men bra, tack uh, Ja, var var vi nu? Mistabfire. Ja, rolig Sedan med dina barn om du har några Annars så kan du Ser han ändå om du kan tillåta dig själv att uh, se en film som är lite barnslig. Men han är ju den här kvinnan ganska länge va? Ja. Innan de kommer på honom, för de kommer på honom till slut på något sätt. Ja, det är en jävligt rolig scen. Det är apropå det med vuxenhumor ja. och barnhumor. Det tror är där uh, han ska ju föreställa kvinnor då. Mm. Och så har han glömt att låsa på toaletten, så hans son öppnar dörren och då står han upp och pissar. Och det ska ju i Mm, tror jag inte i alla fall att om jag hade en barnflicka på 80 år från England som stod upp och pissade och man förstår att det här är en man då skulle jag nog också reagera som sonen gör som skriker ut i panik. Så där måste han ju tala om vem man är. Ja, för han fattar inte vem det är när. Ja nej nej. han tror ju att det är något pervo bara det är väl lite transfobiskt att säga så, är det inte det? Ja, okej. Okay. Eller om, men, vi, om, jag, om vi ska sätta det i ögonen på den ungen så kanske det var så. Ja, du menar att det visar sig att barnflickan som tar hand honom är en man som har klätt ur sig. Okej. Okay. Så tror jag att det är fullförståeligt att man reagerar. Nu förstod jag kopplingen, okej. Okay. Ja, och nu har jag alltså ingenting emot transpersoner. Nej, nej. Det var nej. inte så jag menar, men ja... Jag tror att... <laughs> ja, ja, men då förstår jag vad du menar med Pervo. Att han kanske tycker att det är lite för ord. Fan, nu mm. blir det en jättekostig diskussion. Ja, det, det jag alltså menar det är att... om Jag tar mig själv som exempel. Om jag klädde ut mig till äldre kvinna och såg till att få arbeta som barnflicka mm. så skulle ju folk tycka att jag var lite konstig. <laughs> det tror jag ju. Ja, det är möjligt faktiskt. Ja. Men... Är det så att hon är singel hela tiden den här mamman eller hur Nej, Hon går träffar hon? ju någon ny gubbe också så jag inte kommer ihåg vem det är som spelar men han är ett as naturligtvis. Så då får han ju lite mer att eh, jobba med än att försöka dels umgås med sina barn och han vill väl såklart lappa ihop förhållandet för så mm. är det ju. För att allting ska fixas. Det är ju synd att eh, gå isär. Ja, jo. Ja, ja alltså, om vi ser till mm. eh, de moraliska liksom, ja. värderingarna som presenteras i en sån här film om vi ska gå in lite mer på djupet. Ja, ja, ja jag, jag, jag har inte sett den på kanske 20 år men vissa <laughs> grejer minns jag ganska väl. Det, du, det här kommer du ihåg när vi var på James Bond och vi kom på att du inte hade sett en Bondfilm på 20 år. <laughs> att du såg alltså både Golden Eye och Mystic. Vad var det då? Mrs. Dubfire år 1995. Det var ett bra år. Ja, men det är nog ett av mitt livs bästa år faktiskt. Ja, i alla fall. Det är... Ja, just där Och vet vad det roliga är? Nej. Den här eh, ma nya mannen mm. som då eh, ja, Sally Field, mamman, eh, träffar. Det är Pierce Brosnan som gjorde GoldenEye. Så du såg två filmer med honom det året? <laughs> så, så, ja. så Pierce Brosnan har alltså förstört min eh, framtida bondupplevelse, kan man ja, antagligen. säga. Antagligen. Men Pierce Brosnan alltså, är inte han lite obehaglig på något sätt? Jo, eh, ända som jag sett, eh, såg Mamma Mia, där han gör en roll. Så jag tyckte här också att nej, men snälla någon. Han, jag tycker han ger en aura av sliskighet. <laughs> ja. Jo, särskilt på senare år. Nu har han ju visserligen spelat Bond så då är det väl kanske inte så jäkla konstigt. Mm, men... men efteråt så känns det som att hon har blivit lite gubbslim. Ja, jag tycker ja, nästan alltid. Men ja, mm. någonting sånt, så ja. kan man säga. Mm. Nej, ska vi ta ett steg bort kanske? Vi tar ett steg bort. Det börjar ju, vi har inte så mycket tid kvar- och det blev ju lite mer Robin Williams där ja. det här avsnittet Så det var inte riktigt så vi hade tänkt oss Vilket jag tycker är kul mm. Om vi då ska gå över till svensk familjefilm mm. Om vi då ändå har rolig pappa och mm. ungar ja, Jag måste bara allra allra kortast på säga Dra mitt sån här, kan man kalla det för wild card När det kommer till familjefilm mm. Och det här kanske låter väldigt barnsligt men kommer du ihåg filmen Babe? Den lilla grisen. Mm, som kan tala. Ja, just det. Och efter många om och då blir kompis med djuren på gården. Blir kompis med bonden på gården. Och vinner en sån här jävla ballhundstävling. Ja, ungefär så. Det är ditt wildcard. Mm, jävligt bra familjefilm. <laughs> Jag ska säga vad jag vill. Baby, svinbra. Ja, jag har inte sett den. Jag var inte intresserad av den ens när den var ny. Nej, var Nej, men alltså, den är jävligt vacker också på något sätt. Men ska vi köra den som eh, sista? Mm, för det var så här. Kommer du ihåg Släggan, vår kompis. Mm. Hänger vi ut om honom rakt ut här i etern? Det tror jag inte jag har några problem mm. med. Nej, det tror inte jag heller. Uh, det var när jag hade pluggat något år kanske så var han hemma hos mig. Vi hade inget att göra. Och så bara satt vi och zappade runt bland kanalerna. Mm. Och precis då så började Babe. Och då sa vi sen, vad, vad fan, det är den här jävla Babe. Och så blev det att vi blev kvar. Och sen satt vi och sa inte ett ord på en och en halv timme. Och bara kollade på den här filmen. Och sen konstatera fan vad bra den var. <laughs> och det måste ju betyda någonting i alla fall. Så kolla på Babe. Jätte. Ja. Herre, det var bara det gay. jag ville ha sagt också Jaha, du, ja okej, okay. vi går inte in på den mer sedan så Nej, nej Du låter ja men då kan vi ta den filmen snabbt Som jag tänkte vi skulle avsluta med mm -hmm. som är För att vi får väl få in en svensk film, tänker jag i det här mm. Som jag tycker ändå, för min del är Rolls Royce i familjefilmen ja, på något och vis vi pratade lite om Är det här i vårt julavsnitt förra året? Det är ju mm. en liten referens då kanske Ja, eftersom det är ett år sedan Ja och då pratade vi om Sunes jul och jag tror att, om jag inte är helt ute och cyklar, att det du vill prata om nu är Sunes sommar så är det mitt i vintern. Ja, för helvete. Men å andra sidan ser det ju lika varmt ut som det var på midsommarafton så det är nästan som sommar. <laughs> ja, exakt. Ja. Det är svensk sommaråret runt. Ja. Ja, nej, för att jag tycker, nu tittar jag inte jag så det på på familjefilmer, men jag har ju sett Hook och jag har sett Mrs. Doubtfire för 20 år sedan och kommer ihåg ganska många scener eh, rätt tydligt. Men Sunes Sommar tittar jag på regelbundet, för mm. den tycker jag är sjukt rolig. Ja. Och jag, jag tycker ändå att den håller hög klass. ja ja Absolut. Även om, man, det inga även om man kan tycka att svensk film det är lite speciellt, det är sådär eller det är ostigt eller sådär. Men den filmen är ju, det är ju päron till farsa klass på den alltså. <laughs> ja. Och det är ju återigen då, som vi sa förra året, Peter Haber är ju briljant. Mm. Och jag vet att många är Håkan tycker många är briljant. Mm. Och ja, men Sune är ju lika bra och Stora Syster Anna är ju också lika bra. Mamma så det, Karin är ju fantastisk. Ja, så där har de ju verkligen fyra skådisar som gör rollfigurerna väldigt bra. Så man kan nästan säga att Sune brädar Per-Hon till Farsa grann. Nej. <laughs> <laughs> nej, men om vi tittar till karaktärsgalleriet. Ja, ja, jo. Men det är samma typ av film. Ja, det går ju inte att slå Chevy Chase. Mm. Det gör ju inte. Men, men om du förstår om vi ser, okej. Okay. Ja, nej, men jag brädar förstår det. Men... Båda filmerna har ju bygger sin humor mycket på en pappa som liksom, man ser ju tycker ju om sin familj och vill göra allt för sin familj, men det blir inte riktigt alltid som man tänkt sig Nej, och i sommar blir det i och för sig aldrig katastrof kanske på samma sätt som i Peron och till farsa, och är väl inte riktigt lika vuxen så, så okej okay, bräda var nog lite att ta i Ja, nej men jag förstod vad du menar. Så men den, den, håller, så är den, är, den är jämnare, om vi säger så då ja, ja. på något vis Mm. Det kanske är för att jag själv Växte upp när den filmen kom mm. Under den tiden så det finns ju mycket Igenkänningsfaktor från det mitten av 90-talet mm. Jag vet, det var en sån där film som man På dagis Dagis eller vad heter det så sen, Fritids kanske ja, Fritids snarare mm. hade ju, Där i början på skolan Så vet jag att den var väldigt, väldigt stor Bland oss alla barn mm. Jag såg den faktiskt på bio mm. Det tror jag inte att jag gjorde det har jag inget minne av i alla fall. Nej, men jag tror jag såg den. Ja, fan. Fan gjorde jag inte det ändå. För jag vet vi, vi skulle vi var, gå på bio. Var jag var ju alltid på bio mycket. Ja, det kan mycket. Jag, jag minns det inte i alla fall. Nej, jag, jag försöker bara komma på om det var den jag såg två gånger. Eller om det var Toy Story jag såg två gånger. Men det är skitsamma. Det är ju totalt irrelevant. Men ja, en pappa. Det är, han är ju ändå i centrum. Även om det är Sunes sommar så är det ändå någonstans eh, det är som att pappa Rudolf skäl hela showen ja med all rätt kan jag tycka mm. men då ska åka till Grekland allting är fixat, han försöker pruta och där kommer ju katastrofer med att Håkan börjar klättra i några hyller och allting rasar och <laughs> skyltfönstret kraschar är... de har inte råd med sin Greklands semester nej men Rudolf kommer på den briljanta idén att hyra en husvagn <laughs> och dra till typ Gotland är det ju, det är inspelat på i alla fall ja, okay. Så Vi kan väl säga att det är Gotland då ja. För det blir, det blir en gammal, gammal hedlig svensk Campingsemester mm. Och det verkar inte bekomma I alla fall inte Suno och Håkan Verkar ju inte bry sig jättemycket Nej, man, jag tror inte man Bryr sig jättemycket som barn om vart Man åker Nej, Det är ju Anna då, dottern som blir fullständigt Vansinnig och skriker Jag hatar dig <laughs> Och du då kommentar har. Han är så ängslig, han vet att jag har skit i sig, men han försöker göra någonting. Du ja, kommer ihåg då när han var hans förlåt mig-present till sin kända hustru för någonting. Ja, oh, shit. En sollampa som han har skrivit sol i sinne, brun inne på. Och hon bryter ihop Och det är ett sånt där skämt Det tyckte inte jag var så roligt när jag var barn Nej. Men morsan och farsan var ju så att de höll på att dö Jag är där, Sune, mamma är röd. <laughs> ja, det är ju sjukt kul Och så försvinner hon i bild och börjar asgarva ja. Det är ju ja, det, är, det är en sån effekt Och Sune är... säger, blev hon glad nu? <laughs> Och då blir bara förbannad. Och där har vi det också, det som krävs i en bra familjefilm, en jävligt bra balans med det finns något för barnen och det finns något för vuxna. <laughs> ja, jag bara sitter och tänker på det där skämtet. Jag kan redan inte släppa det nu. Ja, förlåt. Vad sa du? Nej, men den har ju en perfekt balans på det som barn tycker är ganska kul eller spännande och det som vuxna garvar åt. Just att det, det är en familj, det handlar om att alla kan relatera till någon i familjen på något sätt, tänker jag nu. Mm. Eh, nu är inte jag förälder själv. Men att om man är vuxen, att man eh, kan relatera till Rudolf och Karin och barnen kanske är mer åt eh, Håkan och Sune. Ja, absolut. Så är det ju. Och det, det är ju rätt bra balans mellan scenerna med de olika karaktärerna. Så att det är ju en krockren familjefilm. Mm. Jag undrar om det var genomtänkt så. Ja. För Anders det... Jakobsson, Sören Olsson som har mm. äh, skrivit Sunneböckerna i alla mm. fall. Den tanken garanterat tror jag. Ja. Så det är ju, det är ju världsklass nästan. Ja. Sen har vi den här farbron också som åker på cykelsemester själv och mm. håller på att slå ihjäl sig om vartannat. Och jag kan säga, det är ju jag. <laughs> ja, det är det. Jag skulle säkert kunna få för mig att åka på cykelsemester själv någon gång i framtiden och bli dödad av en annan familj. <laughs> <laughs> det är jag som är ute med mina brors barn eller någonting. Och så testskjuter en pilbåge och så råkar du komma där i, skott, <laughs> i skottlinjen. <laughs> ja. För han, råkar ju, han, försöker, han råkar ju alltid ut för något skit där. Och det är väl någon gång som man försöker sopa till honom en åra. Ja, det är när Rudolf har, ska hävas sig upp för bryggan, men plankan är lös och far upp rätt i skrevet på den här gunnen, så att Han tappar sin kikare som han står och tittar i. Och precis när han träffar skrevet så är det någon form av så här, gitarrslag, så en väldigt distad gitarr som sån här faller ut. Och mm. det visar smärtan mm. väldigt tydligt på något sätt. <laughs> Hur det spirar genom hela ja, magen. Här, <laughs> jag vet inte det låter lite så här skräckljud på något sånt här, lite så här otäck. Oh, ja, är det dur typ <laughs> jag vet inte. Men en scen som jag när jag kollade på den senast som jag verkligen kan relatera nu när jag är vuxen att när de sitter på stranden och de upptäcker att han har glömt kaffet. Ja, den känslan. Det är också en sån här vuxen vuxengrej då. Den paniken som uppstår när det inte finns kaffe och han har solsting så det är, han ser det hur alla häller upp och dricker kaffe. Ja, Och det är nog när han skäl kaffe. Han tycker att det är så dyrt. Ja. Så att en kopp kaffe kostar 22 kronor. Men sen är en liten plastmugg bara. Vilket är ingenting idag, men då om vi tänker... Inflation och så, det kanske skulle vara 42 mm. kronor idag. Ja. Och det är också det här eh, chokladbollsskämtet ja. är med också, som också är väldigt väldigt roligt. Och ganska uttjatat. Jo, jo. Men det är bara Winner det. bruds. <laughs> Winner bruds, ja. <laughs> och så Sune, det är ju också den grejen. Han är en tjej tjusare som har som beskrivs i böckerna i alla fall. Ja. Och den här tjejen som man såg på en reklamplans som man försöker... Eh, för hon eh, hittar några eller det är någon kompis till henne som har de här örhängerna och han sliter för kung och fosterland mm. för att få tag på så här. För det finns en sån här automat mm. som man stoppar femmer i och skruvar på så får man en leksak. Mm. Uh, nu är jag kanske en korkad fråga men den tjejen som sitter på planschen mm. är det bara likt tjejen som är med sen i filmen eller är det hon på riktigt som har gjort den reklamen? Den karaktären Och ja, ja. jag kan tänka mig att det är hon ja, men alltså att det, Ska det vara så i filmen? Förstår ja, du? det är möjligt ja, Att det ska vara hon ja. Jag har uppfattat det så, ja. men nu har du gjort det jävligt svårt Nej, för Nej, att... jag har ju tänkt på det Nu när jag har sett den, och jag blir aldrig riktigt klok på Hur det är, om man liksom bara Åh, vad de är lika Eller om, ja. Men det är väl möjligt att hon har fått göra sånt jobb men hon har ju I alla fall föräldrar som Ger skenet av att vara rika mm. Och ja, ger det av det. De har ju bara lånat av honom Och hans läkarbrorsa ja men, ja men det kanske är någonting Att de har kontakter eller vad fan ja, som helst Om de får för någon modellagentur Göra någon reklam För ja. Och Det jag pratar de om en konstig fråga som heter Jodling <laughs> Jodla man är ju också en jävligt Korkad Det är ju kul <laughs> Det är faktiskt ganska roligt skämt Ja <laughs> Det är sånt som man ö, skulle vilja dra för ett barn någon gång. Så att de går och tror det under flera år. Ja, min min systers son är ju ganska ung fortfarande. Så att om ett år eller två så kan jag säkert lura i honom det. Mm. Eh, Genkänningsfaktor också. Ja. <laughs> <laughs> När han har varit och skitit på utdasset. <laughs> ja. Och den tjejen, han är kär i, går in där. Hon ler också mot honom mm. och går in där. Och hon har katt med sig. Men fan, tar med sig en katt på ett utedass. <laughs> det är kanske är katten som ska skita. Ja, det är mycket möjligt. Men det är ju också lite hemskt. I alla fall när man var barn nu skiter jag väl i det så. Men om man har varit liksom och bökat urrealt rejält och det går in någon ja speciellt någon som man är kär i efter en. Mm. Vad ska de säga till sina polare efteråt? Hur kommer man bli då ja. För att i mm. den åldern, det är ju kört. Mm. Sen är det ju rent spontant, känner jag också Att det är ju också Bättre Om en person går in på just ett justet utedass För det luktar ju alltid as ja, det Som tur är, men på en vanlig toalett Hade det varit döden Men att se en färsk byskor ligga där Det är ganska lätt att räkna ut vem det var som ja, ja det klart Okej, okay, nu är vi kanske inne på detaljer som är onödiga mm. Håkan förresten mm. Är ju en karaktär som funkar Både för barn och vuxna ja. han, är ju, han är ju jävligt rolig Ja Robert Gustafsson är ju med i den filmen också Och han är inte bara liksom Lytus komik så att man tröttnar på hon Utan han, han är ju dödar ju... en hund i den va? Ja Visst är det så? Att, åh, lakrisbåtar får man ta? Nej för helvete! <laughs> Tack! Men det är när han flyger med bilen Och ja, far in på minigolfbanan För han kör ju över Håkan med den här Fyrhjulingen men han, Jag kan ligga jättestilla, jag lär på dagis, kolla Och så kör han över honom Och då får vi den här tecknade Filmgrejen med att han har spår Över hela kroppen Det här ska han få fan för mm. Och just det, innan han kommer Så kommer då den här gubben som är jag Och vi ställer sig och tittar Och då säger Håkan Tjena! Och då går han bara därifrån guppen. Han vet vem de är. Och de bygger det här sju det stora fartguppet. Ja. För det är ju där hund, hunden kommer in. För han kör ju i det här, han kör ju fort som fan med sin bil. Mm. Och så flyger ut helvetet helvete rätt i minigolfbanan. Mm. Och så ser man under bilen, så ser man hur det leder ett koppel ur där. Mm. Och en tand som står där. Mm. Han, det, vuv, vuv. det fattade ju inte jag när jag var liten alls. Nej. Varför det var roligt Men <laughs> är jävligt roligt då När Håkan har en sån där Leksaks eh, motorsåg med sig När det här har hänt ja. precis så Har han ju använt den på gruppet Så det, och mm. eh, så Suno och Håkan springer från brottsplatsen Och Håkan hivar iväg Det vismaterialet. materialet <laughs> Det är också väldigt roligt Det är så här liten detalj som blir roligare <laughs> ju mer man tänker på det Åh <laughs> ja. oh, gud Ja oh, Shit Åh, oh, ja fan jag, jag tänker på min egen familj så mycket Det här när de ska sova i husvagnen Men Rudolf Promt ska sova i tältet uh -huh. Nej, Nej, jag vårt husens tältet. kallaste natt <laughs> Jag tänker det är en sån <laughs> grej pappa skulle kunna göra Fast pappa skulle inte ha sån panik på morgonen Han skulle ju bara låtsas som att det var den skönaste natten i världen Fast ja. han antagligen helst vill <laughs> Ja Okej okay. Men han har imma på glasögon När han kommer ut också Ja, och han får problem med myror också I hela gipset <laughs> han kallar läkaren för humbugläkare Som han sen också är Komiskt nog Ja, ja jävlar ja mm. det är Typiskt bra analys <laughs> Och slår sönder spegeln med gipset också. Mm. Allting skiter sig ju. <laughs> och där har vi de här peron till farsa mm. stunderna. Och en sån här, eftersom jag ser saker när jag har sett film mycket, mm. en liten detalj. Mm. När det har hänt och precis när Sune går fram för att plocka upp glaset mm. så har man ju då liksom Rudolf går mot familjebordet och Sune går från. Mm. Och så möts de. Och sen ser man att karaktären Anna tittar på någonting och blir väldigt full skratt. Ja, ja. Och det men... känns inte som att hon ska inte bli det där, där. Men Nej. det är någonting hon tycker är väldigt, väldigt roligt. Du ska kan... undra vad det kan vara. Men det kan man ju se. Det är väl antagligen skådespelaren som har jävligt svårt att hålla masken. Ja. Så måste det ju vara. <laughs> Ja, Vi kan ju sitta här och bara återberätta scener i all evighet mm. Men det är ju en sån film som jag aldrig tröttnar på Nej, samma här Och att det också är en svensk film ja, Nu kan det ju vara av kulturella skäl som den är bra ja. Rent ut sagt Men den håller så jävla hög klass Jag tror inte det finns någon svensk film som jag har sett så mycket och fortfarande gillar. Nej, den, det är ju jönsson -ligan för min del då. Men Sunes i sommar är ju med där, mm. helt klart. Ja, jag, jag fastnar nog mer för Sunus sommar än ligan Men jönsson -ligan gillar jag också. Mm. Så länge Gösta Ekman är med. Ja, just det. De ballar ur lite, kan man väl säga. Olsson-Banden. Men där tycker jag nästan att vi kan knyta ihop säcken. För nu har vi ju fått det vi vill ha med. Mm. Och det känns som att det är bra, jag är fortfarande lite skakig med tanke på att jag ska få se nya Star Wars nästa vecka. Oh, oh. en jävla vecka alltså. Så nästa vecka mm. då blir det antagligen att vi pratar om nästa Star Wars-film. Mm. Och du som lyssnar nu jag kan ju säga direkt att det kommer nog bli spoilers ja. på ett eller annat sätt. Mm. Så har du inte sett nya Star wars filmen nästa vecka så föreslår att du tittar på den först innan du lyssnar på nästa mm. poddavsnitt. Ja, så ni har en dag på er. <laughs> ja. Eller vänta med avsnittet naturligtvis. Ja, den går ju att ladda hemma. Fan, mm. du kan ju lyssna på den nästa sommar om det är ja. så. så vi säger det. Vänta. Vi recenserar Star Wars nästa vecka. Ja, med risk för spoilers. Mm. Och med det säger vi Tack så mycket.